Informazio hoeiek eta batez ere aferak e, ikutu dituen estamentu guztien erreaktibek izan polizia, prokuradore, e, pale ospitala, medikuak e, eta bar konfirmatu egindute hasierako uste sakona. Alegia gerrazikinaren apera baten aurrean gaudela. Honen aurrean aldiz Azken garaiotan, aferaren gainean, informazio jario zehaza izan duguta, izaten ari gera, jonen eriotza bere gaixotasunari soilik lotua dela, indartu nahi duena. Antzematen da, boterearen, boterea kudeatzen dutenen aldetik, frantxez izan nahi zu espanyol, interes eta badela, Ideia horretan sakontzeko. Aldiz, haingarbiak dira galderak, eta hain ilunak erantzunak, versio hori mantentzeko, gaixotasunaren ondoriozko eriotza sinestezina, eta ezinezkoa bilakatzen dutela. Nola esplikatu bestela, ia urte osoan, gorpua agertu ez izana? Nola esplikatu, nola esplikatu, urte betez desagerpen honen aurrean isilik egon diren komunika gorpuaren agerpena lehen mailako albiste izatea hain zuzen Euskal Herrian gertatzen ari dena ulertuta soilik esplikatu daiteke autzi hau Gerra zikinaren terminoetan soilik erantzun dakioke maiganean den galdera sortari errepresio gorena aplikatzen ari da, aukera politiko berriak zapuzteko salguespen egoera intentzitatez igozen ari da kontestu honetan ematen da gerratik inan Espainiako marco legaletik kanpoko jarduera eta praktika, polizial, judizial, eta politikoa zari gara mintatzen. Arazo politikoa, azken finean, bide demokratikoetatik konpontzeko gaitasun ezaz. Kontestu politiko eta represibo honetan, soilik ulertu daiteke jonantzaren baiketa eta ilketa. Bi estatuen administrazio ezberdinek, burutu itsaketen ikerketetan ez dugu konfiantarik. Gure aldetik epaitegietan egin daitekeen lana bururaino eramateaz gainera, kasu honen argipenerako ikerketa Zabala orratzen jarraituko dugu orain arte bezala. Estatu aparatuekiko mezidantza osoa baituguru. Sentzu honetan beharrezkoa Ikusten dugu, kasu honen inguruko presio politiko eta soziala areagotzea, presio horrekin jarraitzea,